מזמור קל שיר המעלות ממעמקים קראתייך אדוני. אדוני שמעה וקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוונות תשמור יא אדוני מי יעמוד כי עמך הסליחה למען תברא. קיביתי אדוני קיבותה נפשי ולדברו הוכלתי נפשי לאדוני משומרים לבוקר שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני כי עם אדוני החסד והרבה עמו פדות והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.